Szervusztok, kedves hallgatók, nyájasan köszöntünk benneteket. Puzsér Robival, én Horváth Oszkár vagyok, ez pedig az önkényes mérvadó, melynek SMS és WhatsApp száma 0 -30 -20 -10 909. mini kis bűnökről és mini kis bűntudatokról, és végül állandóan bennünk élő bűntudatokról fogunk beszélni. De ebbe úgy vágnánk bele, hogy kíváncsiak vagyunk nektek, milyen kellemetlen szituációtok adódott, mondjuk akár a mindennap használatos technikai eszközök nem rendeltetésszerű használata által. Gondolok itt például olyanra, hogy mondjuk meg szeretnél örökíteni valakit egy fotográfián az engedélye nélkül, amit egyébként elvileg ugye nem szabad, de hát csináljuk, úgyhogy hadd beszéljünk róla, és fogod a kis mobiltelefonodat, és lefényképezed a villamoson, hogy majd a barátaidnak megmutathass, hogy megozd az élményt, hogy neked milyen érdekes, vagy jó, vagy rossz volt ma. De a vaku hangot nem kapcsoltat ki. A kattanás hangot, az exponálás hangot. Rosszabb esetben a vakút se. Tehát az nagyon kellemetlen, hogy ilyen kémnek érzed magad egy pillanatig, rá James bondozol valakire, és... És kiderül, és kiderül, hogy csak egy hülye gyerek vagy. Igen, igen, igen, megszégyenülsz. Mindenképpen megszégyenülsz, és persze csak olyankor érzed, ha sikerül a fotót titokban elkészíteni, akkor semmi rosszat nem tettél pedig, igen. leskelődtél. Pedig ugyanannyi okod lenne megszégyenülni, de itt ez azt jelzi, hogy valami nincs rendben az erkölcsi érzékeddel. Ugye... Ki Kinek van minden rendben az erkölcsi érzé érzékével jelentkezzen a Jézus Krisztus a 06-30-20-10-909-es SMS, illetve WhatsApp számunkon. Bocsánat, plusz 36-30-20-10-909. Vagy képzelj el egy olyan szituációt, ilyenbe belefutottam, nem mintha másikban nem, hogy akarsz írni egy SMS-t valakiről, valakinek? És én például úgy voltam vele, hogy megpróbáltam megírni azt, hogy Gergő, én ezt az Esztert, nagyon meg fogom egyszer csinálni, és elküldtem az Eszternek. Hmm. És olyan mi van? Hmm, nézd, ez úgy gondolom, hogy a, ilyen helyzet is is azért ki lehet mászni, vagy bele lehet mászni, vagy nem tudom. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez, ez egy. ki. Seg... A szomszéd szobában ült, hogy előbb értem oda, mint a telekommunikáció hmm. az üvegszálon. Hmm. Hát kellemetlen. Ö, igen, vagy például, ö, amikor a telefon nem teszed le időben, é, beszélsz valakivel, egyébként nem akartál éppen telefonálni, meg őt sem szereted, de valamilyen közös ügyetek van, sokáig beszél, már fel vagy hergelve, de még ugye mindig adod hozzá azt az arcodat, hogy kellemes legyen neki ez az élmény, hogy telefonon veled beszélt, és mikor teszed le, akkor így hozzáteszed, hogy téj, jó isten ezt az utálatos frátert, <gül> vagy ennél nélcifrábat, de csak után sikerül lenyomnod a piros gombot. Uh -huh. Ugye? Vagy uh -huh. fölhívtéged valaki a kocsiban, és ott ül melletted XY, és nem osztod meg a telefonálóval, hogy ki van hangosítva. Uh -huh. És elkezdni mondani, hogy te az XY most hívott, mit képzel magáról ez a senki? És, uh -huh. és akkor megszólal, hogy hát azt képzelem magamról. Azt képzelem magamról, hogy itt ülök a Sanyi mellett. Nem rohadt kellemetlen? De csak ilyenkor érzed a bűntudatot, amikor egyébként udvarias vagy valakivel, és értsük ez alatt, hogy ö, mondjuk nem kell mindenkit szeretni. Tehát ez tök természetes, hogy hagyd ne legyek oda mindenkiért, de az is legyen majd, hogy nem természetes, hogy normálisan viselkedem az emberekkel, mert minek sértegetsem. sem. De azért gondolhatok, amit akarok. Mm -hmm. És ö, amikor nem mondom el neki, hogy mit gondolok róla pontosan, akkor tulajdonképpen csúsztatok, hazudok, ö, és ezt a, kis, ezt a kis kegyes színjátékot és, és képmutatást nevezzük udvariasságnak. És, igen. De miért hívjuk udvariasságnak eleve? Udvarból jön. Gondolom, hogy az Mert az udvarból... udvarban aztán mindenki úgy viselkedett, hogy ejha, igen, érted, igen, megmérgezték az uralkodójukat. Igen, de, igen, de, a, de a, a, a parasztok, a, a viskóikban azok még úgyse viselkedtek. Most így az hmm. időben visszamegyünk, akkor értelemszerűen Hitványaból viselkedtek az udvarban, mint ma a panelban. Jó, hogy de... felnéztek rá, hogy ez micsoda finom hölgyek, dámák az járnak. Korban... Azt mondja a gyaloggalobban a Kern András hangján a fickó, hogy ki volt ez biztos valami király? Miből gondolod, nem olyan fülixaros, mint mi? Uh -huh. Na, hát Akkor ez az már udvarias... csak király lehet ez, az ez, ez udvarias. Igen, a, az udvariasság az tulajdonképpen az erkölcs kis testvére. Nem véletlenül hívják úgy, hogy etikett. Ugye az etikának a francia kicsinyítőképzővel ellátott változata. Jújjj. Ezt mondd el még egyszer, mintha nem hallottam volna. Etikett. Az etikának a kicsinyítőképzős változata. Igen, Na igen. Ezért érdemes bontszolgatni, hogy mi a túró a szótő. Na igen. És tényleg? Etika. Igen. Erkölcs, de nem annyira. Nem annyira erkölcs, kicsi erkölcs, az nem azt jelenti, hogy nem annyira erkölcs, inkább azt jelenti, hogy nem annyira fontos dolgok ezek. A jelentéktelen dolgok erkölcse az udvariasság, uh -huh. az etikett. De önnek azért van több léjére, tehát lehet, az udvarnak megfelelő viselkedés, és nem az udvariasságra gondolok, az, az a protokoll, tehát az előírás, hogy ne nézz a szemébe a királynak, meg térdej le időben, mit tudom én, ne hozz nőt a kíséretedbe, amúgy Én azt gondolom, hogy a, a, hogyha, a, hogyha a, az etikettet kodifikálják, és ö, írásba foglalják, és betartatják, akkor már protokoll. Ö, az az érdekes, hogy a test az ugye tud fájni. Amikor a test fáj, akkor a test receptorai azok tüzelnek. Ez a, ezt éljük meg fájdalomként. De ugyanakkor a léleknek is vannak receptorai, és a lélek receptorai is tudnak tüzelni. Ez nem annyira tudományos, de nagyon szép hasonlat. Mondjuk, mondjuk egy metafora, és, és a lélek receptorai, amikor a lélek receptorai tüzelnek, az a bűntudat, az a szégyen az a megszégyenülés. Tehát a, a, a, ahogyan a testet fáj, úgy a lelked az megszégyenül, vagy, vagy, a, vagy a bűntudatban ég. Uh -huh. Tehát, hogy a... És ez nem... Hát és ezt ki, igen, igen és Így is ki, mondjuk, hogy mekkora égés volt. De ezt kéretik nem összetéveszteni a tárgyvesztéses egósérelemmel. Tehát a, azzal, amikor, a, amikor a, az egód sérül meg, mert az egó meg a lélek, az nem ugyanaz. Tehát, amikor valakit megszégyenítesz, nem feltétlenül az egójába könnyen lehet, hogy a lelké gázolsz. Tehát, uh -huh. a, a, Tudod az ego az ego az egy abstraktum. Ezért az egó bagázolás, az, az mindig egy egy abstrakt egy elvont sérelem. A lélekbe, a a lélekbe az, az húsvér sérelem és, és nagyon és nagyon hozzá tartozik. Az én, én nagyon sokat gondolkodtam azon az életem során, hogy vajon a bűn okozza a bűntudatot, vagy a bűntudat okozza a bűnt. Egyáltalán összefügg a bűn és a bűntudat ilyen módon, és arra kellett rájönnöm, hogy igen. A bűn okozza a bűntudatot, és a bűntudat a bűnt. Ez azt jelenti, hogy ha nincs bűntudatod, akkor talán bűnös sem vagy. Lássuk a kisgyereket, amelyik kitépdesi a bogaraknak a lábát, és akkor nézi, hogy a szerencsétlenek ott vergődnek a kitimpáncéljukon. Bűnös a kisgyerek, aki ezt csinálja? Nem bűnös, hiszen ő még erkölcs előtti állapotban van. Amit ő tesz, az nem bűn, hiszen nem tud bűnről. Nem tud arról, hogy ez bűn lenne. Elkövet valamit, ami annak, annak a bogárnak rossz. Ö, bűnnek számítana metafizikai értelemben. A kisgyermek mégsem bűnös, mert még nem tud a bűnről. De mi a helyzet a pszichopatával? A pszichopatának sincs bűntudata. Talán nem is bűn, amit elkövet? Ezek, Erre mondhat, hogy ez viszont az erkölcs utáni? Nem, nem, a, nem azt a pozitív értelemben nem, használtad ezt nem, nem, nem, nem, ez az erkölcsi fogyatékosság. Aha. Tehát itt arról van szó, hogy valakinek nincsen érzékszerve az erkölcsre. Tehát olyan, mintha nem szereltek volna, hogy hát nem szereltek lelket. Hát nem olyan, mint egy gyerek, mert, mert bűntudata nincs. Uh -huh. Nincs Érted? bűntudata. Ez Azért az erkölcsel találkozott, de nem, nem zavarja, hogy létezik. Ezért ő, bű, ő neki valós bűntudata ténylegesen nem tud megszégyenülni. Ő neki csak egója van. Tulajdonképpen a lelke helyén egója van. Ezért is van az, hogy ő nem pszichoterápiába jár, nem terapeutához, vagy nem lelki jár, nem paphoz megy, gyónni. ő trénerhez jár, hogy az gyújtja fel az egóját. Értelemszerűen ahhoz jár, aki azzal foglalkozik, amilyen neki van. Hát lelke az nincs. Ennek megfelelően nem járhat pszichológushoz, mert hát miféle psziché az, amelynek az esetében nem beszélhetünk feletteséről, csak ösztönérről meg egy elég nagy raduzatt egóról. az önkényes mérvadó folytatódik Puzsér Roberttel és Horváth Oszkárral, mini bűnökről, bűntudatokról, aztán már nem is olyan mini dolgokról beszélgettünk, azt írja Rózsa a Facebookon, hogy nekem szokásom kibeszélni valakit másnak Messengeren ugye chaten, és már sokszor küldtem el üzenetet véletlenül a kibeszélt illetőnek. Hát ez történt velem is. Azt mondja László György, bűn amikor van nálad egy nagy zacskó chips vagy valami nasi, és tudod, hogy illene megkínálni a többieket, de te megpróbálsz csúnyni és gyorsan eltűnni, és ez alatt kerülöd a szemkontaktust. Te, imádom az emberi kicsinyességet. És vajon, a, vajon ezekhez a mini minibűnökhöz tartoznak ilyen kis poklok, mini minibűnökért kerül az ember? Mert az nem lenne méltányos, hogyha ilyen apró bűnökért, ilyen chips megevésekért az ember Kerülne. Én néha el, beszélgetések közben valaki szokta kérdezni, hogy csak történt veled ilyen olyan dráma, meg én nem érzem velem rossz dolgok, szerintem nem történnek, hogy hamar túl vagyok rajta, de bűntudatom kettő dolog miatt van, az egyik rádió képes, amikor nekem a január 29-én van a születésnapom télen, és egyszer az életben a nyári barátkáimmal akartunk valamit, és a névnapomra rendeztünk egy nap jellegű zsúrt. Voltam 11 éves mondjuk, és annyi ajándékot kaptam, hogy még a zsákban sorverseny volt, de én már félrevonultam a szobámba játszani vele. Mennyire egy rossz vendéglátó és mm. izé, süttyó viselkedés. És ez ebbe szokott jutni felnőtt fejjel. 26 feljel. évvel ezelőtt volt, és mondjuk ezt bánom. Ez milyen hülyeség, de ez pokol, érted? Ugyan mm. kicsi. Mm. mert amúgy nem olyan súlyos. csunderlik Peti azt mondja, hogy hát Gyurcsány Ferenc félrement üzenete elég sokba került neki. Hát igen, mással is előfordul, hogy rossz felecsetel. Pap Nándor, itt kezdünk súlyosodni, én már attól iszonyatosan szorongok, ha az emberek rám néznek, nettó bűntudatot érzek azért, mert az embereknek engem kell látniuk, és elfoglalom a drága életteret. A fél életem azzal telik, hogy ne legyek útban, ne takarjak ki semmit, a kasszánál gyorsan fizessek, ne szöszmötöljek az apróval, stb. Egy bevásárláskor, vagy egy sima buszozáskor mindig fennáll a pánik rohan veszélye. Na hát, megérkeztünk. Uh -huh. Ez a tankönyvbe illő kafkai bűntudat ez az a bűntudat, amihez nem tartozik bűn, vagy talán éppen csak az eretendő bűn tartozik hozzá. Ez az a bűntudat, ugye nektek is megvan, kedves hallgatók, az, aki rendszeresen kötőszóként használja azt, hogy bocsánat. Már bocsánat. Ö, bo, ö, bocsánat. Bocsánat, hogy élek. Ilyen, ilyenkor mi, mi másért kér bocsánatot, mint azért? amit kiszorít a térből, a testével, a puszta létezésével. Ez valami olyan rettenetesen szomorú, ez valami olyan nyomorúságos, valami olyan szörnyű, olyan fájdalmas, hogy valaki ezzel a bűntudattal él, hogy, hogy jaj, bocsánat, amiért kibelélegzem, bocsánat, hogy leárnyékolom a nem tudom én a az éppen mögöttem lévő dolgokat nem látni tőlem, és valóban mindenkiben megvan a lelkemélyén ez az eredendő bűntudat, pusztán azért, mert az ember van, és ez, ebben van valami tapintatlan, van valami, van valami szemérmetlen a puszta létezésben, hogy az ember beletolul a térbe, és, és, és ki, kitölt egy helyet pusztán azért, mert Sanyi, vagy Karcsi, tehát, és semmi más, tehát hogy ehhez, ehhez ennél semmi nemesebb, semmi nagyszerűbb, semmi, semmi értelmesebb nem tartozik. Ebből az esetek többségében semmi nem következik, csak néhány kisebb karcsi vagy sanyi. És, és, és, és az ember érzi és, és minden nap megszenvedi kicsit valahol a tudat mélyén ennek a bűntudatát. Azt mondja Horváth Zoltán a Facebookon, ez elég szépen hangzik, ha jól emlékszem, így nem volt benne a könyvben, de az Orzon Velesz féle a perben Káll mondja, hogy állandó bűntudatot érez, és a bocsánatkérés kiüresedett. A bűntudat is egy per lenne? Van, amikor alaptalanul nyer a vád, a pszichopatáknál pedig alaptalanul nyer a védelem? Hát valami ilyesmiről van szó. És, jó. A, és a Kafka ugyanebben a beszélgetésben, a kis a kisasszonynal beszélget, és ebben a beszélgetésben meséli el azt a gyerekkori élményét, még az iskolából, hogy valaki rossz fát tett a tűzre, valamit összekent vagy összetört, és azt mondta a tanár, hogy itt és most ki fogjuk vizsgálni ezt az ügyet, és meg fogjuk találni az illetőt, aki elkövette. És, a, és meséli a, a, a József K. magáról, hogy a kis József annak idején az osztályban teljesen lebénult a bűntudattól, mardosta belül a félelem és a bűntudat, pedig nem is követett el semmit, és azt se tudta, hogy ki követte el nagyon komoly. Uh, ide kapcsolódóan, amikor azt mondja, hogy a bocsánat kérés kiüresedett, uh, én felnőtt fejel jöttem rá, hogy micsoda egy káros hülyeség volt. Azt képzeld el, hogy gyerekkorodban berúgsz labdával egy ablakot. És akkor kukoricára érdepeltetnek, most jelképesen mondom, mert én nem találkoztam sok erőszakkal az oktatásom során. Uh, ellenben azt mondatják ki veled, hogy nagyon nagyon sajnálom, szégyellem magam, többé nem fordul elő. És ebből a három állításból az igaz, hogy nagyon sajnálom, mert hiszen nem akartam betörni. De akkor miért szégyelljem magam? Mert nem volt szándékos. És pláne, hogy ne fordulna elő még egyszer, mert labdázni fogok és nem direkt volt. Tehát, hogy hazud, hazugnak kell lennem ahhoz, hogy teljesítsem az ő bocsánatkérési felt, feltételüket. Hogy Való... azt kell mondanom, hogy többé nem fordul elő. Mit tudom én? Azt se tudtam, hogy most elő fog De ne, fordulni. Hát éppen erről van szó hogy a, a személyiséged intaktságával fizetsz a betört ablakért. Uh -huh. Éppen erről van szó, hogy te itt és most meg fogod hamisítani magadat a jelenben, a múltban és a jövőben, testben és lélekben, azért, mert másnak kárt okoztál, most egy kicsit betörünk téged is, uh -huh. úgy, mint az ablakot. Most egy kicsit megkárosítunk belül, szilánkosra törünk téged is, mint az ablakot. Meg fogunk szégyeníteni, bele fogunk hajtani egy vállalhatatlan hazugságba, amit aztán jó eséllyel a későbbi meg fogsz újra sérteni, amelynek nyomán újra a Szent inkvizíció elé Szóval, hogy megígérted. Na erről van szó. <gül> Na most ehhez képest az milyen, hogy valaki, ugye most tényleg úgy tűnik, hogy ilyen kis minipoklokat hordozunk magunkban. Nem vészes, de van bennünk egy velünk élő bűntudat. És ehhez képest valaki magára tetoválja azt, hogy nem bánok semmit. Ja Istenem! Hogy lehet ilyet mondani? Én nem is értem. És milyen sok ember győzködi magát ezzel a szélhámossággal, hogy nem bánok semmit, és, és, és, és ezzel ő, így mint egy utólag, így megigazolja az egész addigi életét. Csak hogy higgyem el ennek az embernek, hogyha újrakezdődne az élete azzal a tudással, azzal a fejjel, amely, amely most van a nyakán, újra ugyanazokat a döntéseket hozná. Hát ki van zárva? Hát van nincs olyan egy szent ilyen ember. Van olyan szent ember, aki élete végén annyit mond, hogy csak azt bánom, hogy nem tudtam többeken segíteni. Ő, ő Neki emiatt van bűntudata. Te de meg nem bánsz semmit. <gül> hogy az képzeled. képzele? Ja, ja, ja. De, de nem, ez, a, ez a legócská bőnigazolás. Legó? Utólag. Kis legócska. Olyan, mint az etika hoz, etikett. Legó? Legócska? Kicsi jó, le, gócskább. Ne, ne, elmentem, bocsánat. Szóval, szóval itt arról van szó, hogy, hogy én a magam részéről egy csomó mindent bánok, és mindenki, aki egy kicsit is őszinte magához, pontosan tudja, hogy egy csomó mindent bán. Amit rosszul csinált, vagy amit tudna jobban csinálni, az egy más kérdés, hogyha úgy gondolja, hogy a nagyobb hibákat, amelyeknek a nyomán esetleg elcseszte volna az életét, azokat azért talán elkerülte, vagy mondhatja azt, hogy talán volt, amit jóvá tudott tenni, vagy esetleg mondhatja azt, hogy ő úgy gondolja, hogy, hogy olyan, olyan olyan tragikus dolog, amire úgy gondol vissza, hogy naha visszamehetnék oda az időbe, és másképp dönthetnék, de hát sajnos nem lehet szó. Szóval, hogy ilyeneken nem szokott tépelődni, mert ekkora nagy dolgot nem rontott el soha. Ezt mondjuk el hiszem valakinek. De azt, hogy ő semmit nem bán, itt csak tudod, mit látok? Egy hatalmas élethazugságot, meg egy szerencsétlen embert, aki rengeteg mindent bán, olyan sok mindent, hogy nem is hajlandó számba venni, hogy mennyi mindent, és ahelyett, hogy azt mondaná, hogy annyi mindent bánok, hogy számba se veszem, hogy meg se számolom, mert rettegek attól, hogy mennyi mindent bánok, és nem is szeretném végig gondolni, ehelyett ott van az a, az a nagyon egyszerű, igazoló szentencia, ami szerint én nem bánok semmit. Magamra írom, hogy én nem bánok semmit, <hállt> hogy emlékezzek rá, vagy nehogy emlékezzek arra, hogy igen. Magamra írom, hogy John G. megölte a feleségemet, nehogy emlékezzek rá, hogy én voltam. <hállt> Arról van itt szó, hogy az eredendő bűn, ami a, ami a tudatunknak a mélyén húzódik, és az eredendő bűn tudat, az erről a bűnről való tudás, valójában milyen bűnre vonatkozik? Mi ez az eredendő bűn? Vajon mi más, ha nem a tudat? Vajon mi az eredendő bűn, ha nem a tudat, hanem a jóról és rosszról való tudásunk, ugye az önkeresztényűs mitoszban is ez van benne, hogy, hogy a jó és rossz tudásának a fájáról ettük azt a gyümölcsöt, ami ugye az Ádámnak a torkán megakadt. Ugye pontosan tudjuk, hogy a tudat az, amely az embert emberré teszi, kvázi kiemeli az állatvilágból, de nem engedi az istenek világába belépni, így az ember az állat és az isten között megreked. Ez a tudat ez, a, ez, a, ez a, az eredendő bűnnek, ennek az eredendő bűnnek a tudása, ez maga a tudat. És emiatt érezzük a kafkai szégyent, emiatt érezzük a kafkai bűntudatot, emiatt a tudat miatt. Ez az a tudat, amivel az állat nem rendelkezik. Nyilván ti is láttatok már, de nem láttatok, megnézhetitek a, akár a Youtube-on, hogy egy Bonobó majom, a, az a törpecsimpánz, az hogyan ön kielégít a, a, a ketrecben szégyentelen. Miért? Na látod, ott nincsen kafkai bűntudat. Tehát nincs, nincs tudás arról, hogy itt zajlik valami, ami esetleg teljes. Nincs nincs ez a tudás. Na ők azok, akik nem ettek a jó és rossz tudásának a fájáról, ők nem ettek a gyümölcsből, ők azok, akik az, ma is a paradicsomban vannak, a kiüzetés a paradicsomból valójában pont ezt a kafkai bűntudatot jelenti. Valójában pont ezt a soha el nem követett bűnről való tudást jelenti. Hello Reni vagyok. Én nagyon szeretem műsort, de. Szal. Uh, a Duma. A több zenéje ott lenne. Örömmel hallgatom meg a rádióműsorodat, Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk. Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 jazz Nem szolgálunk, formálunk. Folytatódik az önkényes mérvadó, arról beszélgettünk, hogy vannak akik akár magukra is varratják azt az állítást, hogy nem bánnak semmit, márpedig ki ne bánna valamit, ez egy hazugság véleményünk szerint. Azt írja Banga Zsolt a Facebookon, hogy ismer ilyet, nem is tanul semmiből, újra és újra ugyanazokat a köröket futja, ugyanazokat a hibákat véti, az egész élete egy örökös ismétlődés. Azt mondják, hogy a pszichopata nem tanul, nem szorong és nem szeret. Ebből a, a nem szorong és nem szeret, azt értem, hogy lélek nélkül miért nem szorong és miért nem szeret valaki. De a, az mindig egy rejtély volt a számomra, hogy miért nem tanul. Hiszen a tanulás az azért egy racionális, intellektuális képesség, nem? Tehát nem egy lelki képesség a tanulás. Hogy nem vonja le a következtetéseket, ha valamit rosszul csinál és csinálja máskor másképpen? És arra kellett rájönnöm, vagy nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy azért, mert nincsen meg a, hogy mondjam, a belátás benne. Tehát magában sosem keresi a hibát. Tehát Nincs arról van egy idomíthatósága, hiszen sem a jutalom, sem a, a, a büntetés nem érdekli. És ugye a tanulás az egy olyan folyamat, amely során tartós viselkedésváltozás az eredmény. Uh -huh. Mm -hmm. És hát ezek szerint nem változik meg a viselkedése, mert sem a jutalomfalat, sem a verés nem segít. De lehet, hogy, de lehet, hogy azért nem változik meg, mert, mert bármi probléma történik ahhoz, hogy az ember levonja, a következtetést a saját rossz viselkedésére vonatkozóan kvázi tanuljon, uh -huh. ahhoz az kell, hogy az adott problémát, az adott hibát belássa, hogy ő követtel, De úgy gondolom, hogy a pszichopata sosem teszi meg ezt. Tehát ez a művelet mindig hiányzik. Tehát, hogyha valami nem tetszik, valami rosszul alakul, hmm. mindig más a hibás. Hmm. Mindig kiprojektálja azokra a felelősséget, akik, Bár... akik, akiket szívesen hibáztat. Simán van é. olyan Robi, hogy azt mondja, hogy le, ugye legközelebb azért két literrel több sósavat fogok hozni, vagy például műanyagkádba kellett volna tennem a holttestet. Na, na, hát akkor látjuk, hogy mégis tanul. De lehet, hogy azt mondja, hogy, hogy a, a rohat pénztáros két literrel kevesebb sósavat adott. Ja, ja, ja. Meg, hmm. meg, hogy, meg, hogy, meg hogy a... Meg a... nem lehetett húszezeressel fizetni. Meg hogy adhatott volna műanyagkádat. Mit képzelnek az ilyenek? Értette volna, hogy ha sósav és kád van a kosárban, akkor nem rántott húst fogok készíteni, illetve kicsit, de... <gül> Jó, hát. Jó. jó, hát igen, igen. Értjük, értjük hogy, hogy, hogy nem tanul. Minden esetre sajátos, hogy nem tanul. Minden esetre sajátos, hogy valaki nem tudja magára vonatkoztatni a hibákat mindig másra. Közel egyébként pszichopatákhoz, ha más nem mondjuk a, a teoknát. Nem. A, a Dexterre, hogyha gondolsz. Egy -e. Én nem tudom eldönteni, hogy a hanibál pszichopata-e. Hát persze, hogy az. És akkor ezt nekünk lehetőségünk van a vásznon megnézni, és lehetőségünk van a televízióban is uh -huh. szemügyre venni. Jobb, ha ott tekintjük meg, mint bármilyen test közelségből, vagy akár a televízió képernyőjén. Uh -huh. Mi hát, a véleményed arról robi? Hát, hát a, a tévé az nagyon-nagyon sokáig egy ilyen szegény ember mozia volt. És a, a, a sorozat az meg nagyon sokáig a szegény ember filmje. Tehát valahogy a, volt a film, ugye Hollywooddal az élen, és az volt a mozgóképnek, meg az audiovizuális kultúrának az első osztálya, az volt az Elitliga. És akkor volt a sorozat, ami meg a másodosztály volt. És azért a másodosztályból azért szerettek a, a forgatókönyvírók meg a színészek feljutni az első osztályba, és néhányuknak sikerült is. Te emlékszünk a George clooney aki a vészhelyzetben ö, ö, szerepelt, aztán nagyon hamar Batman mellett belőle, és Hollywood fölkapta. Vagy uh -huh. emlékszünk a, a, a Bruce Willis-re, aki a simlés és a szendével futott be, és aztán nagyon ő lett a Die a főszereplője. Vagy, vagy, vagy emlékezhetünk mondjuk Michael Douglas-re a San Francisco utcáiból. Uh -huh. és, és, és most meg azt látjuk, hogy valahogy, mintha ez a hierarchia megfordult volna, mintha sorozatok lennének ma már az fordulót, mondjuk 16 évvel követően, már így ki lehet jelenteni, hogy az első liga, hogy a, hogy a sorozatok bellőzték a filmeket. És Hollywood, mint hogyha úgy visszasorolódott volna egy ilyen matiné idősávba, egy ilyen kölyök korosztályba, egy ilyen 16-tól 21 éves korig terjedő, vagy inkább 13-tól 17 éves korig terjedő. 13 és 20 közötti szellemi érettségű. Igen, világba, ahol... Ö, szuperhősök, Pókemberk 8, meg egyéb Marvel hősök, meg X-Men 4, meg 6, és egyéb ö, ilyen... ilyen ö, Ilyen igen ilyen, ilyen popcorn mozik, amik lekötik az érzékeidet 3D, 4D, arcodba spriccel a víz, meg megdől veled a szék, meg, meg körbevesz az élmény, tehát egyre színesebb, egyre szagosabb, egyre 3D-sebb, egyre érzékletesebb, egyre élményszerűbb. De valahogy, mintha a szellem, mintha a kreativitás, mintha a történetmesélés, mintha az erős karakterek, meg az erős dialógusok meg átvándoroltak volna Hollywoodból ezekhez a TV-stúdiókhoz, és mintha ezekben a sorozatok balandoltak volna. Tehát, mintha ezek a sorozatok lennének azok, amelyek még a 70-es években a filmek voltak. A 70-es években milyen filmek voltak már? Emléksz, gondoljunk vissza, hogy mik voltak az Oscar-díjas filmek. Ugye: Oscar- az Oscar, az ma. Hollywood rossz ízlésének a kirakata. Na most a 70-es években olyan filmek voltak oszkárdiasok, mint mondjuk a Szálakakuk fészkére, mint mondjuk a Keresztapa, mint mondjuk az Éjféli cowboy. filmdrámák, méghozzá az évtized legerősebb filmdrámái lettek oszkárdiasok. Ez, ne, ez, ez, ez azt is jelzi, hogy milyen ízlés uralkodott akkor Hollywoodban. Ez, ez a, ezek a mai producerek szülei voltak. Milyen ízlés reprezentált a Hollywoodot? Hollywood a 70-es években a mozgókép él vonala volt, út voltak ezek a De stúdiók. De volt ö, mit törni, tehát ö, ott ö, konkrétan éppen azon találták magukat, hogy a képminőség és a hangminőség megérkezett valahová. Egyáltalán van hang, mondjuk 20 éve, érted? vagy 25 éve, és ö, verekedtek, ölre mentek a könyvvel, Igen. hogy ott, hogy ott, ö, ott, ö, ott a kevésbé hát nem, most nem akarom felműveltezni azokat, akik olvasnak, mert az olvasás egy szórakoztató műfaj, és akkor művel gondolom, hogy akkor lesz meg, tőle valaki, ha igazi gondolatokat szívvel hát meg, meg nem meg, valami szexjelenetet. Meg, meg van olyan könyv, aminek az elolvasása helyett alszol, és az, mű, az műveltebbé tesz. Jó, de a lényeg az, hogy ott a, ott a televízió is a háztartásokban mondjuk 15 éve jelent meg, és euh, még a kevésbé kiművelt igényű ember is könyvel szórakoztatta magát és ott megpróbálta a filmvászon legyőzni, hogy nézd ide, ö, én ezt másfél órában nyújtom neked, amit mondjuk négy órában kapsz meg, vagy hát tizenkettőben, hogyha az új adatodat teszed a, a sorra. De hát valójában arról van szó, hogy, a, hogy Hollywood sosem tudta igazán adaptálni a regényeket. Egy nagy regényt egy, egy filmbe beleilleszteni, vagy belezsúfolni a egy egész estési keretben. Méltatlan. Méltatlan, és ezen, ezen az alapon születik meg a könyvjobb volt nevű, krisébe menő figyel. mondás. Néha sikerül. Tehát néha sikerül megfilmesíteni egy-egy regényt. Mondjuk a keresztapára azt lehet mondani, hogy sikerült megfilmesíteni a regényt. Vagy mondjuk a mechanikus narancsra azt lehet mondani, hogy sikerült megfilmesíteni a regényt. De a nagy, az esetek többségében ez kudarc. A, a, a sorozatnál egészen más a helyzet. Ugye a filmnél arról van szó, hogy a könyvet először le kell butítani egy filmnovellává, a filmnovellát kell dramatizálni, értjük, hogy prózáról drámára, egyszerűen más formába kell lönteni, és azt lehet utána megfilmesíteni. Na most a sorozat esetében arról van szó, hogy egyáltalán nem kell semmit lebutítani, semmivé, Ki, kimarad az a, az a fázis, hogy filmnovella, magát a regényt lehet dramatizálni, és meg, és meg lehet sorozat formájában filmesíteni annyi évadba, annyi epizódba, amennyit csak akarunk, amennyire szükséges. van. Ebben sem vagyok biztos. Én úgy gondolom, hogy ez egy lehetőség a sorozatnak, hogy kifejtse a karaktert, és kifejtse a világot, ahol élünk, és egy-egy sztorit be tudjon mutatni, akár majdnem úgy, mint egy könyv, azzal a részletességgel, és a, azzal az időhúzással, hogy tényleg behúzzon résztvevőnek is. Talán még jobban, hiszen két epizód között mondjuk ö, sok esetben alszolhetett. Mire meg tudod a folytatást, érted? Hiányoznak, kíváncsi vagy, hogy mi a fenn. Mikor teszel le egy igazán izgalmas könyvet egy hétre a 120. oldalon? Hogy majd a olvasd de még de belőle 35 de, de ha folytatásban adják ki, valami regényújságban, vagy félnél? Persze, példa. tehát hogy ezt, ezt tudjuk, hogy ez így megy, de ez a te választásod. Hogyha akarod, ha egybe akarod olvasni, megvárod, amíg kiadják könyvben, nem olvasod a, a heti részleteket, hanem megvárod, hogy kiadják könyvben. Ugyanez a helyzet a, a sorozatokkal. hogy Hogyha te úgy döntesz, Megvárod amíg lemegy egy komplett évad, és megnézed egyben. Ha így akarod. Én, az, mert én, azzal, így is. én azzal vitatkoznék, hogy ez mindenképpen egy lehetőség, mert azért némelyik, sőt, a, a többsége az ötödik évadnál, vagy már a harmadiknál már csak azt a szolgáltatást nyújtja, bár a készítők ugyanolyan színvonalas tehetséges emberek, hogy oda jön a nappalitba a Jack Bauer meste előtt úgy kedveled, hogy hadd jöjjön. Jó, Én meg azt látom, hogy, a, hogy Hollywoodból a szellemitőke elkezdett megállíthatatlanul átáramlani ezekhez a Ez nem amit az előbb állítottam, de egyet értek vele. Pláne ezért nem mond ellent. Arról van szó, hogy a sorozatnak nem kell megküzdenie ezzel a Teljesen fölösleges időkerettel. Ezzel a teljesen értelmetlen és önkényes időkerettel, hogy úgynevezett egész estés formátum, ami azt jelenti, hogy hát maximum két és fél óra. Na most a Sergio Leónénak egyszer sikerült három órásat csinálni, meg a, meg a koppolának, de ez rajtuk kívül, lesz már másnap nem telte meg. Esetleg a scorcezi megengedik, hogy kettő óra, 40 perceset gyártson. Tehát, hogy ez egy, ez egy önkényes keret, és ezt kéne megtölteni tartalommal. Miért kéne a sorozat, az ha akarja minisorozat, ha akarja 10 epizódos, ha akarja 24 epizódos, uh -huh. ha akarja, akkor 8 évados, 2-3 év, évados. A mini, mini sorozat az nekem az. A mini sorozat csak 6 epizód. Bá, mindegy nekem, hogy 6 vagy 10, de lényeg az, hogy vége van, és hosszan mondtam el. Éltem azzal az eszközzel, hogy közben pihenni hagylak. És így volt egy éve és ennyit akartam, és nem akarok majd hatodik évadot. Igen, Mert de én úgy érzem, hogy itt egy egyensúlyi helyzetet kell valahol találni. Nagyon jó, hogy minimum két évadban kifejtem, de már lehet, hogy, hogy elfolyik a vége, hogyha a negyedikben vagyok. Arról van szó, hogy a sorozat az egy szabad formátum, míg a film az egy kötött formátum. Uh -huh. A sorozat esetében nincsen megkötés. Ugye van, beszélünk tartalomról és formáról. Az a jó ha a forma igazodik a tartalomhoz, és nem a tartalom igazodik a formához. A filmek esetében a tartalomnak kellett igazodni a formához, a tartalmat kellett az egész estés formátumban igazítani. A sorozat esetében a forma az, ami akkora terjedelmet vesz fel, amennyit a tartalom megkíván. Ez azért egy lényeges különbség, és én úgy gondolom, hogy többek között ez is hát, nagyban hozzájárul a sorozatoknak a sikeréhez.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 Továbbra is önkényes mérvadó Puzsé robert és Horváth Oszkárral az SMS és Whatsapp számunk 06302010909 és a Facebookon megkeresetek rá az önkényes mérvadóra, ahol László Gyuri, Gyuri azt mondja, hogy a sorozat azért jó, mert sokkal jobban ki tudott bontani a sztorit, ebben ugye egyetértettünk, jobban megismerjük benne a szereplőket, így van. És hát akár évekre le tud kötni, el tud téged kötelezni. Ugyanakkor én már rengeteget csalodtam kiváló témájú sorozatokban. Nyújtják, mint a rétestés, tehát felesleges üres beszélgetésekkel, feleslegesen szorizgatnak szor a szereplők, tele van pakolva kötelező jelenetekkel, szerelmi szálakkal hány inger. Persze olyanok is vannak, amit hét évadon túl is tudnék nézni. Hát valahol azért van egy határa ennek, ami egy ideig előny. Azt mondja kis Bence András hogy amikor Esmeralda Izaurának nem mondja el, csak azért sem, hogy az apjuk közös, és ezt kell nézni még húsz részen át. Na igen, ugye a Szappan Opera is sorozat. Igen. Meg felmerül bennem az a kérdés. A való két, világ hogy, is sorozat ilyen alapon. Igen, de hogy, hogy, hogy értem, hogy megszületett a dráma a tévéképernyőn ebben a formátumban végre, mondjuk a Sopránosz környékén uh -huh, valamikor uh -huh. 2004-ben, vagy mit, nem tudom, aha, mikor. Aha. de ez a, ez a formátum nem új. Nem. Hogy hogy eddig ez nem történt meg? Úgy nem történt. hogy, hogy nem éreztük akkor? Úgy nem történt vagy meg. Vagy csak hogy... nem éltem? Vagy ne, de, de, de, de, de, azért nem történt meg, mert akkora volt a tőkefülénye Hollywoodnak, hogy a sorozatoknak nem jutott csak a morzsa hmm. Hollywood asztaláról. Aztán <coughs> ezek a technológiák Egyre olcsóbbak lettek. A technológiákhoz szükséges tudás is egyre hozzáférhetőbb lett. Egyre olcsóbban föl lehetett venni embereket, akik ezt a technológiát már kezelni tudták. Uh -huh, uh -huh. Megszűnt Hollywood látványmonopóliuma. Megszűnt Hollywood monopóliuma például a computer animációhoz. Igen. A, az HBO a 90-es években még csak a sopránószal tudott ö, virítani. Aztán ma már mit látunk? Sárkányokat tévéképernyőn. Nem mozivásznon, ezek nem Hollywood sárkányai. Minden esetre ebben az üzleti modellben jött össze először az a pár guriga, amivel már el lehet rongyolni egy, egy, és le lehet gyártani egy mozifilm minős, képminőségű és stábbal rendelkező alkotást. De, ha, de most meg már azt látjuk, hogy a legjobb forgatókönyvírók már nem maradnak Hollywoodban, mert mi szükségük van nekik arra, hogy, hogy, hogy kiheréjék a víziójukat. Nekik volt egy víziójuk, amit elhoztak, és ráküldtek rá egy script doktort, a két nál a történetnek tök mindegy, mi van ott meg kell halni az új embernek, meg kell születni az új embernek, stb. Ehelyett inkább elmentek egy TV stúdióhoz, mondjuk a Foxhoz, vagy az HBOhoz, elvitték a víziójukat oda, és az HBO, nem, na, az HBO-nál nem kell meghalni az embernek, megszületni az új embernek a 9. rész 43. percében. Meg lehetett valósítani azt, amit ő elképzelt, ho hozzászapták a formátumot. Tehát egyszerűen azt látom, hogy ezek a TV stúdiók ezek tisztelik a szellemi teljesítményt, meg a szerzőnek a kreatív autonómiáját, amit Hollywoodban meggyaláznak, megtaposnak. És úgy tűnik, hogy ennek most már Hollywood elkezdte inni a levét. Néha szélsőségeket van, azt már ugye tudunk kivételeket, de nem érdekel minket, A pláne tudunk, nem erősíti persze, a szabályt. Persze, tudunk kivételeket. Értem én, természetesen ma is vannak jó filmek, ahogy ma is vannak rossz sorozatok. Csak az arányokat kell megnézni. Meg azt, hogy mennyi pénz és mennyi kreatív energia volt 20 éve egy sorozatban, mennyi ma, mennyi volt 20 éve egy filmben és mennyi ma. Ha nem a technológiai ugrást nézzük, ugye, hogy, hogy itt van az internet, meg itt van a 3 d technológia, már nem azon a horroráron, mint mondjuk 94-ben, hanem a kreatív energiát, akkor, akkor vajon kitette az egyik lábát az egyik műfajra és a másikat a másikra és képezett hidat? Ha arra gondolsz, hogy ott van a Jurassic Park szerzője már Michael Crichton, akinek mm. utána a vészhelyzetet most köszönhettük vagy nem köszönhettük, de de aztán onnan jött át a klúniért, tehát ő mm. még visszaszivárogva a filmes világba, vagy az x szakták. Mm -hmm. hogy, mm. hogy ez a csávó mit tudott tévében, aki Hollywoodban is tudott valamit? Mm -hmm. Uh -huh. és mind a két műfajt megcsináltam. Hát úgy tűnik, hogy ez a, ezen a csávon reprezentálódik az, amit mondtam. Tehát ő uh -huh. például az, akit egy ideig Hollywood fizetett, és ő Hollywoodnak gyártott, és egy idő után meg elment a TV stúdióhoz is elkezdett sorozatokat gyártani, talán azért, mert már a TV stúdiók is ki tudták termelni azt a pénzt, amit ő igényelt, talán azért, mert a TV stúdiók azok méltóbb módon bántak az ő vízióival, vagy elképzeléseivel, vagy szövegeivel. Nem nem, nem annyira nem olyan gátlás tanul akartak belőle dollárt facsarni. Vagy ö, talán... Ö dollárt is akartak belőle vacsarni, nem csak dollárt. Hát meg ha azt tesszük, hogy mondjuk a 90-es években még tényleg egy, egy futottak még mondjuk az, az emi, most nem akarom hmm. lenézni nyilván, csak azt mondom, hogy történetileg mi történt, a televíziózás volt a második, Igen. és megjelenik ott a, mondjuk a Jurassic Parknak a szerzője, hogy akkor ő szívesen írna a tévére is. Hát nem az van, hogy hogy nem győzöl betessékelni és teret adni a kreativitásának, mert szeretnéd látni, hogy ebből sül ki? Világos. világos. Nem? És amikor a random tripre, mit tudom én, valamelyik kedves te betéved egy mondjuk kandidál fel, aki, aki most jön Magyarországra, érted, vagy betéved valami világhírű jazz-zenész, akkor nem az lesz, hogy hát két számba fújjál valamit, aztán a többit meg nem tudom, eléneklünk régi számokat és zenélünk alá valamit, hanem, hanem akkor így körülállják a többiek tisztelettel, hogy most vajon mi fog itt tört történni? És hát mi történt? Hát végül valójában egy őrségváltás történt, egy, egy nagy átrendeződés történt. Az, az valami ilyesmi történt. Igazából ez, ez, egy, ez egy olyan folyamat, amelynek a révén a, a audiovizuális kultúra reflektálta arra, hogy már nem mozikba járunk. Már nem járunk a mozikba, már nem az élmény világról, már nem a színes szagos élményekről szól ez az egész sztori. Elsősorban a mi számunkra. Valahogy eltolódott, és ez szerintem egy örvendetes változás, valahogy eltolódott az itt és most élvezés felől, a komplex összefüggések és, és, és nagyjívű történetmesélés felé. A, a, vagy az, a, a, az mondjuk úgy, hogy az amerikai audiovizuális nyelv. Azt mondtuk az előző negyed órában valamikor, hogy. Hogy ugye egy kötött formátum a film és a sorozat ehhez képest kevesebb ö, köt, ö, kötöttsége rendelkezik időben mindenképpen. Hány rendezőt engednek még oda három órát meg 2 óra 40 percet ö, csinálni, és akkor itt elhangzott pár név egy nem, ö, az ő egyik filmjével fogunk foglalkozni a továbbiakban. Az önkényes mérvadóban most szerdán. Ö, filmet fogunk megvizsgálni, ajánlani nagyon jó szívvel, és hát ebből is egy szokást szeretnénk csinálni. Eddig is foglalkoztunk filmekkel, a Robin nem, keves, nem kevés évet fektetett ebbe, de ebben a műsorban is elhangoztak ajánlók filmekre vagy filmek ellen, illetve sorozatokra vonatkozóan azt gondoljuk, hogy talán Szerdára lemerünk tűzni egy zászlót, és azt mondhatjuk, hogy ezt mindig meg fogjátok kapni, mert úgy látjuk, hogy igény van rá. Persze nem ezért csináljuk, hanem nekünk van igényünk arra, hogy bemutassuk Quentin Tarantino 8. filmjét. Ez a Hateful Eight című film, az Aljas nyolcas. És tényleg ez a nyolcadik film? Uh -huh. Az alig, nem összefügg. Igen, jó, de azért, azért van e benne egy hóz szereplő. Igen, de a, de, a, de a pózolás, tehát a, a pózolás a nyolcadik filmemmel, aminek az uh -huh. Ajas nyolcas a címe, érted? Én bevallom, hogy én már lemondtam a Tarantinóról. Én, én úgy vettem, hogy a Tarantino az a, az a Kill bill fölért a csúcsra, és az azt követő két filmje, ez a Becsetlen Brigantik, meg ez a Django Elszabadul, ez egyik rosszabb volt, mint a másik, és egyik gyalázatosabb volt, mint a másik, és ha kérdés, hogy melyik az egyik, akkor az a Django Elszabadul, az volt a rosszabb. <gül> <gül> a, a, a, én már a, a, a Becsetlen Brigantikat is utáltam. Nem hittem, hogy még, még alávalóbb filmet tud csinálni, és, és megcsinálta. Ez szemérmetlen pózolás egyébként, amikor egy rendező visszaél azzal, hogy ő a filmterének az istene. Ez egy nagy felelősség. De hát a Tarantinót nem a felelősségérzete miatt kedveljük, épp a, talán éppen annak a hiánya miatt. És a Tarantino gátlástalanul istenkedett. Tehát a, ebben, a, ebben a két filmjében már olyan dolgokat követett el, amiket egyszerűen a valóság szövete ledob magáról. Ő, ő aki éppen a karakterépítés és volt a legjobb, meg éppen azért szerettük őt, mert olyan karaktereket, olyan figurákat tudott felépíteni, olyan dialógusokat tudott írni, átsúszott a teljes öncéluságba, is, mintha mindegyik karakter azt mondta volna el a, a celluloid szalagnak, hogy ez a Tarantino, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy isten. És euh, én a hétfulétet is úgy vártam, hogy mm, nem szóval semmi jót nem vártam tőle, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy, ez egy jó film. Ez egy jó film. És, és mégis jó, és azért jó, mert a Tarantino visszatért a gyökerekhez. Talán felismerte, talán hallgatott azokra, akik a szemébe merték mondani, hogy ez egy rossz irány. És hogy jobb lenne az alapoknál. Mert hogy ott voltak, a kutyaszorítónál voltak a tarantinoi filmnek az igazi gyökerei. Azok a, azok a gyökerek, azok, azok a... A, a kamaradrámák, azok, amelyeket a Tarantino nagyon-nagyon intenzíven át tud szőni feszültséggel, és dialógusokkal, és, és szerepekkel, és a különböző karaktereknek az egymásra való ráhatásával. Ö, a, azt látjuk, hogy a, hogy a olyan karaktereket tudott a Tarantino a megfelelő filmjeiben felépíteni, amelyek a kar amely karaktereknek az, az, azt játszó színész karrierjére volt hatása. Érted? Olyanokat, akik nem voltak igazán ismeretlenek, olyan szereppel tudott felruházni, hogy legendát csinált, még a színészből is, nem hogy a szerepből. Ö, mondjuk ezt talán a Becselen Brigantiknál is elmondható, mert a Christoph Waltz számomra tök ismeretlen volt, igen. de egyébként nem. De azért mit tolt rajta? Igen, Érted? No, mert igen. kihozta belőle a maximum igen, és de ez az a film, amiben ez most sokszorosan megint megtörténik nekem egy olyan érzésem volt a film felénél hogy már talán a 70%-ánál járunk, de még mindig csak legendákat építünk, Igen. hogy legyen mit összedönteni. Igen, meg a Christoph Waltz az, az nem is csak azért volt különleges a Christoph Waltz hanem mert nácit így, ilyen módon még nem mutattak filmvásznon. Tehát ilyen, a, a náciságot ilyen szélsőségekig nem feszítette senki, mint a Tarantino ennél a karakternél. Tehát ez, ez egy, mert valahogy így nem mert a nácisághoz nyúlni senki, mert a náciságot azt vagy hitelesen bemutatni szabad, de ilyen groteszk mértékben démonizálni, vagy démonizálni, tehát démonizálni is lehet, ahogyan mondjuk Spielberg szokta, de ilyen groteszk módon démonizálni, és a démonizálásban tobzódni, ahogyan a Tarantino ebben az esetben tette, ezt valahogy senki nem merte megcsinálni. Szóval a Tarantino az a tabuk ledöntésében erős, csak, csak mondjuk ott is a a sztori volt öncélú. Tehát arról van szó, hogy ha egy filmet arra élezek ki, hogy hat különböző cselekmény szál fut, mindegyik arra irányul, hogy Hitlert megölje, és mind a hat sikeres, és hatféleképpen hal meg a végén Hitler, akkor az ember azt érzi, hogy hát hülyére vagyunk véve. És a 7 ben az én számomra az volt a. A rokon szembes, vagy az volt a jól fogyasztható, hogy, hogy egyáltalán nem erőlködött ezen. Tehát egyáltalán nem erőlködött azon, hogy a dolgoknak hogy kell alakulni, hanem hagyta a karakterek személyiségéből fakadóan történni a dolgokat úgy, ahogyan a karakterek dinamikájából, ahogyan a karakterek képzettségéből, erejéből, intelligenciájából és idejéből telik. Az Aljas 8-as vagy Hateful Eight ugye Tarantino 8 filmje egy western és uh, amit látunk benne az gyakorlatilag egy nagy téli viharban megtett út egy kis fogadó felé, amit ők úgy hívnak hogy mini boltja, uh, angolul is valami haberdashery egy olyan szót veszelő, amit még az életemben nem hallottam, mert nem méltóztattam, mit tudom én uh, Dickens-t olvasni eredeti nyelven és ez, a, ez egy, egy rőtex, ugye rőf helyett méter méter áru volt, de amúgy meg egy ilyen kamion stopp a western világban. Egy western filmről beszélünk, ami egyébként beleférne egy két kétfelvonásos színdarab előadásba is. Tehát van egy helyszínváltás, és utána onnantól kezdve a második helyszínen vannak, ott is maradnak, és, és a, a karakterek, és a párbeszédek viszik el az egészet. Ö, nézzünk csak bele, hogy hogy teszik meg ezt az utat. Ben. Tudom, hogy csak akkor egy ízbe találkoztunk, és eszembe sincs árságosan bizalmaskodni, de az meg van még. Mi van még meg? A Lincoln nevél. Persze. Ha nincs ellenére, én jó néven lenném, ha láthatnám. Az én drága mérim szólít, hát nyilván ideje nyugovóra térni. Az én drága mérím. <hül> Bizony. <te> meghatodok tőle? <hül> Igen. Én is meghatodok tőle. <hül> Tudod, mi ez, te trump <hül> Egy levél Linkontól. Egy levél Linkontól. Neki az annyira jó, ahogyan a modorosság, meg ez a barbár durvaság és nyers erőszak, ez így vegyül ezekben a karakterekben. Tehát, hogy megvan bennük az az, a, az, az elemi, ilyen, ilyen, ilyen amerikai, mucsai sutyóság, az a gumicizmás bunkóság. Szinte mindenki sutyó, egyébként, sőt a filmnek olyan erősen, olyan mélyről jönnek be a színre, hogy a filmnek az első 35 percében amin nevetni tudsz, az az vagy etnikai, vagy a nők elleni erőszak, vagy sértés. Érted? Igen. Tehát és semmi más nem történik benne, mert, mert egy ilyen kis sutyók világa, és akkor itt egy picit így kikanyarodnak arra, hogy azért könnyes lesz a szeme, hogy az Egyesült Államok elnöke írt ennek a remek katonának. Na igen, de hogy, hogy ők, hogy ehhez, ez úgy gondolom, hogy a Tarantino szeret visszamenni ebbe a múltba, mert itt nem kell iskedni ugye? Tehát itt még nem volt alig, gender. Itt alig nem, várta, volt ge még nem volt volt várta, hogy olyan szavakat használhasson a vásznon, ami, ami nem oda való. Hát világos, hát ő a, a gangstervilágba is azért kalandozik, meg hmm. a történelmi múltba is azért kalandozik, hogy ne kelljen iskednie, hmm. Hogy ne kelljen ezt a, hmm. ezt a Hillary Clinton által diktált politikai korrektséget, meg. meg Ilyen nyelvi teljesíteni teljesítenie. A, az az igazság, hogy a. Hogy a, a, a én sorra, én feliratosan láttam ezt a filmet, ott úgy hívták, hogy Mini Úri szalonja. Mm. Így hívták. Mm. Minden esetre, Jó. minden esetre az a jellemző ezekre a figurákra, hogy miközben ekkora sutyók, ilyen igazi parasztok, a közben. Meg tele van mindegyik komplexussal, és mindegyik megpróbálja úri embernek előadni magát. Uh -huh. Suttyok játszák az úri embert, egész szinte egész. Pózolnak végig. végig. Igen, de olyan ajjasság. És a pszichopátiának is egy olyan, egy, olyan, egy olyan mélysége, egy olyan, hogy az emberi barbárságnak egy olyan világába nézünk bele, vagy, vagy pillantunk bele. A Tarantino például erre is nagyon jól tudja használni a, a, a western zsánert, hogy hogy megmutassa, hogy ezek az emberek... Egy ilyen, hogy a vadnyugat az egy ilyen civilizáció előtti világ. Bár a civilizált világban volt, de a vadnyugatnak a pont a lényege az, hogy a civilizációból nem csak a múltba, hanem a, hanem a földrajzi térben is ki lehet lépni. És hogy a, a vadnyugat az valójában arról szól, hogy minél nyugatabbra mész, annál inkább mész vissza az őskorba. Annál inkább mész vissza ebbe a sötét törzsi világba, ahol az ököl a jog, és egyetül az ököl a jog. És, és, és ezt a durvaságot, ezt a, ezt, a, ezt a vadságot, ami az emberi alkat, az emberi lény mélyéről fakad föl, ezt egy nagyon-nagyon kegyetlen hideg erővel e, mutatja meg ebben a filmben. Szóval, hogy e, a, a Tarantino, amit igazán tud, amiben igazán jó, az az, hogy megmutassa, hogy például mit kezd egy pszichopata, aki ténylegesen e, e, egy fenevad, egy ilyen nagyon kemény falusi bunkó, valaki megpróbálja előadni, hogy ő egy nagyon kemény falusi bunkó, <gül> és, és hogy, hogy, hogy hogyan szedi ízeire, és hogyan csontozza ki. Ezeket, ezeket így szépen végig lehet nézni a film során. Ha megnézzük, akkor itt mind a nyolc fő karakter ö, megmutatja az aljasságát. Talán az öreg nem, neki a múltjában kell talán keresni. Ö, mindenki megbukik, tehát legendát építenek, és a végén aljasságot mutatnak be. És ugye itt az előbb a Samuel L. Jacksonnak a karakterépítését és a legendaépítését hallottuk, a, a volt katona, aki levelezik az Egyesült államok elnökével. Persze később kiderül, hogy mint egy 40 ö, csapattársát véletlenül, mint egy bennégette egy, ö, egy ilyen laktanyában, ö, meg egyebek. Sőt, odáig is eljutunk, hogy kiderül, hogy ez a levél ez hamis. John Ruth szerint van egy Lincoln levele. Most mondtam barom, menjen és nyihogjon máshol. Ugye, John? Van egy levele Abraham Lincoln-tól? Igen. <gysz> John Ruth! Komolyan hiszi, hogy akit kipenderítettek a lovasságtól gyávának bélyegezve. Barátságban volt az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Jó, Rooth, nem szívesen közlöm én a rossz hírt, de mini nincs senki, aki levelezett volna valaha Abraham Lószaság volt az egész? Na, náhogy az volt. <Szorítan> a lelkébe tapostam? Ami azt tűreti. igen, csak Tudom, én vagyok az egyetlen fekete zsivány, akivel valaha diskurált, hát elnéző leszek. De fogalma sincs róla, milyen dolog feketének lenni arccal Amerikában szemben. Egy fekete úgy van biztonságban, ha a fehérnél nincsen fegyver. És a levérnek az volt a vágyott hatása, hogy lefegyverezze a fehéreket. Egy levél Abraham Lincoln-tól nem lett volna ilyen hatással. Tőlem akár egy szajha is rápislanthatott volna. Én lepöktem. Jól tetted, nővérem. Jennifer Jason elég egészen kiváló ebben a filmben, Ugye ennyire egy söpredék embert vagy ilyen, hát ilyen nőszerű lényt eljátszani ez, ez tényleg tehát ez, ez, ez igazi kihívás lehet teljesítmény. Tészenőnek. Egyébként nagyon érdekes, hogy a, ebben a fogvatartott nőben akit Samuel Jackson szá, nem is a Kurt Russell szállítja keresztül a mit tudom én a megyén vagy, a, vagy, a, vagy az államon, hogy felakasszák ö, neki semmi reménye a túlélésre jóformán. Őt minden, mind, megölni viszik, de közben öléssel fenyegetik. Érted, hogy hát előrébb hozzuk az eseményt, hogyha nem fogod be a pofádat. És ebben az állapotában is időnként ö, talán ő rendelkezik a legtöbb öniróniával, vagy hát nem is ezzel tud nevetni a saját helyzetén. Na jó. Kiszabadítlak, még eszünk. De ne formánykodj el, mert nem kinéllek. Hé, hey, Damergu! Úgy sedítem ez a vihar. Váratlan szerencse, amit téged illet. Nem is panaszkodtam, igaz le? Sziasztok! Én Evelyn vagyok, Budapesti hallgató, és a Szanditól szeretném kérni azt a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 és az én önkényes mérvadóban Puzsé Robival és Horváth Oszival az Aljas 8-as című Tarantino Westernről beszélgetünk. Nekem az kezdett el derengeni a film közben, ahogy ezeket a legendákat nagy nehezen felépítettük, és megérkeztünk a helyszínre, ahol végül a dráma lejátszódik, hogy egy krimibe fordul. Tehát valaki megmérgezi a kávét, és uh, innentől kezdve egy uh, nyomozás kezdődik el, vagy folytatódik talán. Úgy 15 perc telt el azóta, hogy hőseinket magukra hagytuk. Joe Gage önként jelentkezett, hogy kiviszi Smeadles holtestét. Sorsot húztak, hogy ki legyen az, aki segít neki. Óbihesztett. Chris Joe és és a heves vitát folytatott az évjenti önvédelemből elkövetett gyilkosság törvényességéről. Markis warren nagy, aki a legmesszeben őkig bizonyos volt a jogosságában annak, ami az imént történt, tudomás vett róluk, csak ült magával az asztalnál, és volt. Chris Mennik százados magára húzta a halott tábornok kabátját, és Oszvadóhoz csatlakozva gyertyákat és lámpásokat gyújtott. Hé, hey, Oszló, ez aztán a pompás ötlet! Világítsuk már be ezt a házat! György csukva tartotta az ajtót, még várták, hogy Joe Gage és Óbi visszatérjen. Bob egy a rohát szívott. Menjünk csak vissza egy kicsit. A fia! 15 perccel ezelőtt Warren nagy mindenki szemelátára látta a lelőtt a Smeadles De úgy 40 másodperccel korábban valami hasonlóan fontos dolog történt, csak ezt éppen nem mindenki látta. Valaki megmérgezte a A kávét. Hát itt történik egy kis fordulat, és én innentől kezdve úgy éreztem magamat, mint egy ilyen Agatha Kriszti ponyva krimiben, hogy a Sam Jackson hirtelen elkezd pózolni azzal, hogy ő hogy kifigyelte a dolgokat és szembesíti az embereket, és megy rajtuk egyesével, mint a könyvtárszobában, amikor összegyűlnek, hogy maga ilyen indíték, olyan indíték, de maga nem lehetett, hiszen végig az emeletem volt. Akkor jön a következő maga is így vagy megölhette meg úgy csinálhatta, de tudom, hogy nem Mindenki mindenkire ráhozza a frászt, és szépen körbe léptel, és, és ugye teatrálisan teszi. Ráadásul ö, van, egy, van egy kis fordulat, itt spoiler alert, most valaki pampogjon a fülén, ha valamiért ezt a filmet még nem nézte meg, és ebben a fordulatban bevezet egy új karaktert és egy csomószor ezt az árulást, meg ezt a kicsinyességet éreztem ilyen, ilyen ponyva krimikben, hogy hát na, hogy nem fejtettem meg a 150. oldalig, hogy ki a gyilkos, mert még nem volt ott a karakterek között. Hát így aztán nagy bravúr titokzatosságot csinálni, érted, hogy uh -huh. van, van izé 16 szereplő, és a, a könyv fele után derül ki, vagy az utolsó tíz oldalon, hogy volt még valaki. Hát persze, hogy nem jöttem rá, hagy meg. Nekem az is furcsa, hogy így a Semmiből előkerül egy narrátor. Tehát itt nem volt uh -huh. korábban narráció, igen, igen, nem egyszer, úgy indult a film, bele, hogy narrálunk, és akkor egyik percről a másikra egy narrátor beleszól a filmbe a film felénél. Hát e ezt se szoktuk meg, mondjuk azt se szoktuk meg, hogy egy thrillernek a felénél vérfarkasok meg vámpírok kerüljenek elő, de azért Tarantino írt már ennél cifrábbat is. De, de ami, ami az én számomra nagyon kellemes meglepetés volt ebben a filmben, hogy nincsen benne semmi szentimentalizmus, ez az, ami a Django-ban, hát nem csak hogy volt, hát az a baj, hogy tocsogott a szentimentalizmusban a Django, méghozzá ebben a PC szentimentalizmusban, ebben a, ebben a, a, a 90-es évek demokratikus karta tüntetéseinek a szentimentalizmusában, ebben a, ebben a, a, a uh, humánum de demonstrálásának a szentimentalizmusában. És az a jó, hogy ezt erre a filmre hiába Western nem vitte át, hanem itt, itt pontosan az a hideg, kegyetlen néző a, a, a kamera, nem vonódunk be, nem akar minket összekenni a csillagos sávos lobogóval, meg nem tudom. Tehát, hogy nem, nem, nem, nem kell, nem kell megfürdőznünk a pátoszban. Ugyanakkor milyen érdekes, hogy itt megférnek egymás mellett az északi és a déli oldalon ö, harcoló katonák, és valahogy mégis leülnek egy asztalhoz. Na igen, ez, ez, is, ez is egy erős momentum a filmnek, hogy, hogy nagyon erősen megmerítkezik az Egyesült Államok polgárháborús múltjában. És nem csak az Egyesült Államok polgárháborús múltjában, hanem azokban a lefolytott etnikai feszültségekben, amelyek az Egyesült Államokban az amerikai álom vékony kis kulturális máza mögött fortyognak és örvénylenek, ez egy nagyon-nagyon ez ez egy súlyos probléma az Egyesült Államokban, és amikor kim voltam Amerikában, akkor mi bárhova néztem, vagy bármit láttam, így ezt érzékeltem. És a, a Tarantino az valami olyasmire utal ebben a filmben, hogy ezek, a, ezek az etnikai feszültségek ezek egyidősek az Egyesült Államok történetével. Ezek mindig is ott voltak, és hogy az, az, hogy most létrehoztunk egy államot, és létrehoztunk egy kvázi identitást, hogy akkor most, aki bárhonnan is idejött mostantól amerikai, ez egy mondásnak jó, de a gyakorlatban hát nem nagyon működik. Mióta is dolgozik Mininek? Négy Hm, Tudja... Ha itt lett volna két és fél évvel ezelőtt, tudna arról a tábláról, ami ottan lógott a bár fölött. Érdekli, mi állt a táblán, szenyor Bob? Hogy kutyáknak és mexikóiaknak zárva. <Sessz> Mini a bolt megnyitásának napján tette ki ezt a táblát, és azóta ott lógott minden nap, amíg le nem vette úgy két évvel ezelőtt. Tudja, miért vette le? mert megszánta a kutyákat. John Rusz tényleg egy ajás gazember volt. De az utolsó dolog, amit ez a féreg tett, mielőtt meghalt, az volt, hogy megmentette. Meghalunk, fehér fiú. John út útközben bárhol, bármikor lelőhette volna. De John Rusz volt a hóhér És ha a hóhér el, Akkor nem kapsz golyót a hátadba Mert akit a hóhér kap el Az lógni fog Az a, az imponáló ebben a filmben Az én számomra Főleg a Django után hogy A Django az amint már mondtam az a tolerancia demózásban a, a dagonyázott, tulajdonképpen semmi más nem volt az én szememben a Django, mint Tarantino bejelentkezése az Oscarért. Ő is, ő is szeretne nagy hollywoodi filmrendező lenni, mint hogyha nem lenne Tarantino erősebb brand, mint az Oscar. Könyörgöm, nem Tarantinónak kell megkapnia az Oscar-t, talán inkább arról van szó, hogy az Oscar szeretné, ha már Tarantino-t megkap, megkaphatná, vagy Tehát, hogy, valami másról van itt szó, csak ugye a, a, ebben a filmben, ha valami igazán erős, akkor az az, hogy egy, egy igazi hollywoodi filmben, hogyha egy fekete meg egy fehér, tehát egy, egy, egy déli fehér, meg egy északi fekete vitatkoznak valamin, akkor értelemszerűen az északi fehér, a déli ö, feketének lesz, vagy az, az északi feketének lesz igaza, hiszen értelemszerűen nem New Orleansnak, vagy Georgia-nak, vagy mi az Atlantának lesz igaza, hanem Philadelphiának, meg Washingtonnak lesz igaza, értelemszerű. Ö, egy ilyen konfliktusban, hiszen ennek már megvan írva a partitúrája Hollywoodban, hogy kinek van igaza, ki áll a jó oldalon, ki áll a rossz oldalon. És a tarantino ezt nem, ez nem érdekli. Ő, ő, ő felépít egy konfliktust, amiben egy fekete, aki történetesen északon harcolt, meg egy fehér, aki történetesen délen harcolt, állnak konfliktusban egymással és nem az dönti el a konfliktust, hogy a, hogy a feket, északi feketének van igaza, a déli fehérnek meg nincs igaza. Nem hanem kell hogy lejászani történetesen... a klisét, hogy ki, ki, ugye hogy a nyertes oldalt hozza ki jónak, hiszen ezt már egy fi, egész filmmel megtette. Me, és, ja. most, és most beguríthat mér... akárkinek akármilyen És szorsot. ha nem tette volna meg, akkor nem tehetné meg. Hát Tehát ő ő hogyha megtehetné. nem lett volna az a film, nem lett volna a Django, akkor talán nem tehetné meg. Ugyanúgy megtehetné, ő a Tarantino megtehetné, Amúgy csak talán egy... csak Tarantino nem hitte. El, hogy megtehetné, hanem készíti el ezt a filmet. Arról van szó, hogy felépít egy ilyen konfliktust, és nem törődik azzal, hogy Hollywoodban kinek kell nyernie egy ilyen konfliktusban, vagy kinek kell, hogy igaza legyen. A fekete a pszichopata, a fekete a pszichopata, a fekete agátlástalan, és megöli a fehéret, de valami kegyetlenül, és úgy mészárolja le, hogy így azt kelljen érezned, hogy hát én nem is tudom, hogy kinek volt itt igaza, de miért is számítana, hogy kinek volt igaza? Miért azok ölik meg azokat, akiknek igazuk van, és azokat, akiknek nem volt? Tehát ez a valóságban valaha is így történt? Hogy az igazság egy olyan, győzött? Vagy egy olyan világban játszódik ez a film, ahol erről szó nem volt, akinél a fegyver volt és gyorsabb volt, az, az, az maradt életben, is, Halli... ugye ezek az aljas karakterek jönnek itt, és megpróbál belőlük valami a, a lehető legjobbat kihozni, de hát nem sokáig jut, mert annyira mélyről érkeznek. Hollywoodot mindig körbelengte, meg ezt a, ezt a western zsánert körbelengte, ez egy ilyen John, John Wayne-szerű ilyen Ilyen mm, cowboy romantika, vagy cowboy szentimentalizmus, mm -hmm. és ez az, amivel teljesen leszámol a Tarantino, visszavezeti a vadnyugatot a maga aljasságához. Amilyen aljas, amilyen mucsai, amilyen lepattant, amilyen bugris, és amilyen pszichopátiás, ez lehetett csak. Ezzel a, ezzel a hazug Lincoln-levéllel, amivel felépíti, és utána le is dönti az illető legendáját, majd arról a nulláról szépen elássa a mélybe Samuel Jackson-t, ezt nagyon szépen megteszi. Ugye a bűnről és bűntudatról beszéltünk ma, a nap üzenete kapcsolódik ehhez, ami úgy hangzik Horváth Zoltántól, hogy az Orzon Velez féle, a perben. Káll mondja, hogy állandó bűntudatot érez, és a bocsánatkérés kiüresedett. A bűntudat is egy per lenne? Van, amikor alaptalanul nyer a vád, pszichopatáknál pedig a védelem? Nagyon jogos kérdést tett fel. Ö, köszönjük neki, és nagyjából ez volt az önkényes mérvadó. Mára. De várjál, be bocsássál meg. Uh -huh. Kik, ki nye, ö, kiknél nyer a vád? Mert a védelem a pszichopatáknál ö, alaptalanul nyer. Úgy gondolom, hogy a vád a neurotikusoknál, a pánikbetegeknél, a szorongóknál nyer, nyer alaptalanul, hogyha, hogyha egy párhuzamot lehet ezzel, ezzel kapcsolatban vonni. Szóval ez volt a, a mai napra az önkényes mérvadó, és akkor még megmutatjuk azt a, azt a levelet, vagy annak a levélnek a tartalmát, amelynek a cselekmény során úgy tűnt, hogy jelentősége van, úgy tűnt, hogy a mi hősünket, ezt a bizonyos vorrent ezt a Major Marquis warren aki, aki ennek a levélnek a birtokos, ezt többször kihúzta már a bajból, meg lefegyverezte a fehér embereket. Aztán valahogy a történet végére az egésznek semmi jelentősége nem lesz, és olyan lesz csak, mint egy levél, mit kezdjünk vele. Akár össze is gyűrhetjük, akár el is dobhatjuk, akár fel is olvashatjuk. Kedves Marquis, remélem, hogy ez a levél jó egészségben találja. Én jól vagyok, bár azt szeretném, ha több órája lenne egy napnak. Mert annyira sok a dolog. Az idők lassan, de biztosan változnak. Hála az olyanoknak, mint amilyen maga is. A katonai sikere érdem, nem csak magának, de a népének is. Büszke leszek, valahányszor hírt hallok magáról. Azért még hosszú út áll előttünk, de kéz a kézben, tudom, hogy odaérünk. Csupán szeretném, ha tudná, hogy gondolok magára. Remélem, az útjaink még keresztezik egymást. Addig is, Maradok az önhű barátja. Az én drága mérim szólít, szóval úgy hiszem ideje nyugovóra térni. Tisztelettel, Abraham Lincoln. Az én drága mérim, milyen szép a Igen.